شمعت فرحه تضوئ القلوب وكل غنى بحلى <تصفيق> ضر يا ديتا اش اياه ائتيلا غابن نيفه تيمي ندهي هرن بوز جهنميت ششكم مصينيري مكن بوز جهنميت اش كيو تيما اديت كاتبويه مقتطارنا ايبن هازم اندلسي رحمه الله Në liberën dhe të khlakit thot një fjal Interesante Thot Me kënë që Në mësimin e djës Nuk ishme pas vëller tjetër Vetëm se largimi i vezveseve Të cilat i ka njëriju Kishme me jaftu Një prej armejëve Vërë të mundet njëriju të është vezvesja Sa njëri në dunja nuk ka asë sihr Asë gjen Asë kur gja, po ka vezvese Ka cytje Dhe ajo ka të dëvoj me qëtë që e thëmë A thu val jam une musliman Apo a thu val jam une mushrik A thu val un e kumbo haram Apo s'kumbo A thu e kumbo fal namazin 5 reqate Apo 4 reqate Sa e kumbo fal A thu më ka bo Allah, ka boll mua Apo s'me ka bo, ka boll Që janë senet dikun edhe pe fes Me mendu njeri këta Por tjeton njeri u me vezvese është e barabartë Sikur me jetu në buz gjehenemit Tjeton njeri u me vezvese Sa jam musliman apo jam chafer. A ku mund dal pi fe apo s'ku mund dal pi fe. Dhe sigurt se e kanë bërtë gat të të le të në kohën e solit disa njerëzin kët punën e islamit, po ata shumë le të shkolajo edhe islam për dasar, në islam pozitiv. Kjo mbi datën e vdasht. Nuk ka ekzistuar. Në kohën e sahabëve, në kohën e një sahabi që ka shkuar me Allah me pranuar islamin pozitiv. S'ka këtë. S'më i nimet kurrë vdasht. As në kohën e Tabin, s'ka këtë. Thuajë më jesh këtu kënaqëzër. Sa të qenë njerëzit që qurbën mohabet, po le të vëllah këthela, në Islam edhe një herë. Jam të gatshëm njerëzit ne bëmo abat edhe për sendin më të lart Islamin e Allahut. Tash na kenë anse në ndonjë anë që i dojna shumë, po. Ekje familjen gëruan nderin tan. Me thon dikush për nderin tan vetëm diçka, nuk mundesh me ndet këtu. Me thon dikush, është u ka shtëpia jote. Njumja njerëzit. Pas mundesh me nders. E la në vershë shikoj na po, më një herë para mendollazë më me thon diku që janë xehnë. Kjo është kulminacioni i frigës të besimtarit. Kjo është kulminacioni i frigës të besimtarit. Dhe luftohesh për mes frigës, për mes islamit. Për mes sendit që më shumë ti frikohesh për atë. Dhe ekziston ignoranca në mes vetë muslimanë, të muslimanëve. Pra ignoranca që ekziston në mes të vetë të musliman të naullës të xhamatis është nëpër xhamia, kur hecin në xhaminë e Shkupit, a bën më formasim imamit, a bën më fal. Maslim, omit, që cila është e sejnë të avgatër? A më falë, a më farë? së më falë? Zë banë Allah zërë kësi meselë e maho. Dhe të të e ato mendimet që formohen dhalgadal të na në kokë edhe që i këmë ndëgju në prej gjematit të këvdhazlët edhe mëtrat muslimane që ndodhin se filoni qafiro shumë let. Në kërë Monafik, po është me nëzërë Allah zë që të let prefejs. Mëna e fikë, ka mëna fikë, ka sa të dush fullë. Po këa e firë dhe vezveseve të njëriut që janë prezente në mesin tonë të cilat vezvese o vdozët kriojnë probleme. Këllimit ajo se ndë njëherë derësi në akidës qështë përcepton një gjarë i ri. Nuk banë o loë mosliman me, me përceptuën, me kuptu derësi në akidës e shkote këto se këto të bëjnë të këfirë sa ma shumë. To vëtë qesi njërës për e fejtës. Në jenë ndodhë kjo vdozët se ma letështë Karimi thvoltë, shko tek to, sot më njëherë. Qesim për fe. Llet një zgj. Po nuk ka ç'shtohet aty. Sena nuk kide kurkushi me anëzë di kanë edhe me shtinë fe. Pordut me argumente me fe. Dhe shumica në rastëre një djalë po, si i ri kur vendos për diçka e vendos me matletër. Po haba. Sikur ti ke një djalë fjal për shembull, a have Filan Hoxha i Filan Xhamia musliman, po smar po kom muslimanaj. Dhe ne krijimi i frigës te njerzit. Prej seneve që janë kryu frigo dhe zër Të njerëzit Dhe ajo friga kryon fabrik Të mendimeve të vezvesës Dhe i qonë njerëzit në bus të gjëhenemit është ajo se Këtu të na ka pasë hojëllarë që kanë arë për i botës arabë Dhe në kontë rept Në kontë rept Hojëllarë të dhejtave, në dhejtave, kërë janë këthije Edhe gjëdoherë të e gjenjë një thjal Në mesin e njerëzve më pleq Ta shona edhe pak Ta shona filan hojën Dhe jetojnë me kët kompleks njerëz, kjo kompleks. Nuk është vërtet kjo. Kjo rrën është. Por njerëzit jetojnë me kët kompleks. Ta shohim ne. Dhe fillon me xhiku dijen e dikujt na dhe nuk përfiton prej dijes dikujt na, vetëm se prej asaj se ah, be ka deviju filani dhe filani dhe filani, po kjo. Ne pyetjeve që e kombon disa regulatëve që jetojnë në Shkop, ah kjo. Pas. Oqom pash Allahun t'reqom drejt. Treqom drejt. A kiki kët vezvese? Se në Shkop, oqom filani dhe filani dhe filania, po. Dhe ka deviju, po po po çta e ka dhe nëse njëri u nis për ksoj çfarë do bëj kjo vështesë vëse ozë dhe kjo është e barabartë me xhunun budallë botëri lirisht problem psikhik po sa lirisht ka problem psikhik dhe pas asaj më nuk ka kur gjë andaj dashën në guxena në musliman të meleuk si do njerëzi me udhëheq këto vështesë që ndodh muslimanëve në xezair në dhjetave në algeri kur i ndrovë Udhetsat e muslimanve, këmir, dhe kur kanë marrë fëtfa për njerëzve ala hawa për në Britani fëtfa të kanë flëturua në Algjeri Dhe kur kanë njofë njerëzit të realitetin, kanë ardhë njerëzit të këtilë me gjehëll të madhë, e kanë vërra katunet të tëra të muslimanve Kësas mua bejti, se këto janë për kras të qeverijës, se këto nëse janë për kras të qeverijës, nuk flasin për qeverijën, nëse nuk flasin për qeverijën të qafira d nuk po flas sikur ka kësullë tendenca. Por kjo është problemi i mosmande që ka ndodhur, vezvesja. Vezvesja është e, nuk nuk lejo besimtarin me leju veten me me kon në buzën e imit. Wallahi vezvesja është tamam sikur më çit ngjenem në mes djënimit më me thon tash, ec ka du, shko. Nuk bën kështu. Zë më mor xhelede me komplekse. Me, me me paramendim para kohës. Se nëse hi paramendim para kohës, atë ç'është ai? sikur ti ka arpe nga ameri sallallahu alaihi wa sallam te joni prej bedoinve ismu to kon ka pas grip e i ka thon be ameri sallallahu alaihi wa sallam ta hore inshallah pasrem ah ka thon ai kjo vdekje esht kjo srin tok pe ameri sallallahu alaihi wa sallam atarja shto esht edhe ka ndodhur ka vdek atarja shto esht sepse kto paramendimi endikon jet kto komplekse endikon jet do kjo esht ajo jehenemi i vesveses te njerzit fut në gehennën dënyos para gehennës para jhenë me tahiretet, më vështresë. Kur jeton njëri me frikëën dëzon ti fjalë të njerëzve, pas 20 vjetëve unë kam kuptuar Islamin dhe xhadetin la ilahe illa Allah. 20 dit pas ka shkuaj, s'u ka marrë me xhadetin. 29 vjet po flas në Islam apo njëri. Me namazë me edhe më tar thotë, "Ma 20 vjet unë e kuptova xhadetin tash." Me kësilloj filmash, me kësilloj vështresësh, me kësilloj largimi nga shtrati i vërtet i rrugës së muslimanëve kjo zjidja, zjidja është katastrofë. Ti nuk lejohet më më lë an vetëm këto sintë. E çka zjidhja, do të thotë? Zjidhja është më marr lapsin më mësues. Zjidhja është më marr dije. Zjidhja as më mësuesin më të argumente. Kjo është zjidhe vërtet. Zjidhja është ti mësona sintë të dal gradual. Mos mundojmë më u bë dieta për një vit, se s'u bash. Mos mundojmë më, më, kijeve, së së më, më fën, fën, të dal para kijeve, se s'u nosh. Mos mundojmë më të shtrëngu fen, se shtrëngimi i fest mund tyje sikuti ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wan lam yushad da din ahad illa galabe do kjo stërgon fen dikush vetem se feja mund ora do kjo stërgon fen dikush vetem se feja e mund ata te mund feja tje mesotej stërgon fen kur njeriu e ton me vezvese andallahu zeve gjatëtes e vërtetës njeriu shenda per pyetje si bon do por liberaksumroth pyetjet shumta si bon pyetje katastrof shpesher pyetjet vezvese shpesher pyetjet vezvese Shpesh herë që nuk guzen e me leon këta Kështo, por duhet me shku me, me pastru vetën për kësaj Po se indi i vetëm që përmendëm për të cilin kanë mendu sahabët që janë Dicka janë munafikak për të kanë menduhe Edhe kjo është normalë Kanë mendu se kanë një fakt ameli dveprës Se rëjnë apo mashtrojnë apo emanetin se majnë Edhe kanë janë tutë se kjo batë se përbë që njëri ju batë munafiki madhë Por së kanë egzistohet dhe zera ta në ta se unë kanë me sh Më të hanam, ska mendonë ata sa ato, unë e bëra kufër. Edhe me shkumula mirëherë, në fund rishauën argënier. S'ka njerëz që pranojnë islamin një herë apo dy apo tre apo katër akshumë rraf. Dhe rath. Edhe është bon normal kjo. Dhe kjo është gjunon vëllazë, kjo është çmenduri. Nuk është normal kjo. E ze? Kjo është me punën e namazit, me, me punën e kohës së namazit, me punën e asaj se athu, e namazin, a thu e ku mund fal tamam namazin ajo, me punën e asaj kur ti dëgjon shpesh herë njerëz që nuk dinë me fal namaz namazin tamam se duot edhe atë pastërisin namazin kret edhe një herë tekrar shkojën edhe një herë namazin edhe një herë namazin nuk forrat namazin kret edhe një herë është në negëjaltë të forsi veçse edhe kushtuar të puna e hallave dhe haramit apo pyetjet që bën shpeshta subhanallahu që nuk mund të shtop me shkuën disa vende të qytetit muslimanëve sot në Ballkan veçan se pyetja e parë mish ja halal hoja apo fillon imam i që në xhamin ton këtu a mua më fal namazin na ajo sikur më naçunë neve Allahu xhelle wala, pra çellos me disën në filan qytetin filan imam i çfarë hukmiko? Na nuk e dinë ata. Të na kush na ftoqesh musliman, është musliman, falim na masati, dhe kush na thon se është shko, edhe le të thjet për familjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ai shko është. Kush shitet me shkiet, është shko. Çoftë që na sellet. Shumë qartë është në fe. A ndërsa duhet të mësoj fe, është e lehtë. Fe është më është e lehtë. Ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bu'ithu bilhanafiyati as-samha. Allahu më ka çuar me fenë të tauhidit, pa shirk e cila është e lehtë. Vallahi fëjë është e lehtë. Mi po ka njerëz që e bën fen, po bërin. Ka njerëz që e bën fen, shumë e komplikuar, shumë e rradh. Shtat mendime, 10 mendime, edhe kështu me radh. Po vallahi fëjë shumë e lehtë. Në merni u fatfote i ka dhënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, librin fatfote pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. A jeni fatfote gjata ti? Sa janë gjata fatfote pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Sa është dashni thon dikujt? Po, nëse është dashni ashtu në një informat, ja ka ashtu. Po punonë ujë detit, aba me marr abdes, ka thonë e hello mejtëteu, e ka di se kanë nevojë. Ka thonë coftina e detit është halal. Ti e ka ashtu që të informot. Po çka, vëllazër? Si është? Nga sa thjesht, është më thjesht. Nuk kanë nevojë me me këngë. Me kriju komplekse në mes të muslimanëve. Me u bot shtir, fen muslimanëve. Me kriju vezvese te muslimanët, nuk kanë nevojë vëllazër. Sikur që mundohen në konë së sodit edhe me fut njerëz vezvese. Dhe sa më shumë që i pat në temës mohabet ata i pët edhe vezvesja shumë andër vësht për dobijve vë më të mëdha të dijes është se njëri i botë musliman i cili e din fein e vet, është i bindur në çat që fole. Dënimi më i madh që Allahu jap dikujt nga për njerëzve kur ti s'i bindur në ata. Kur ti nuk je i bindur në çat që fole. Sikur si që dalin disa xhallar në kodën e sodit flasin dhe mimikat e tyre tregojnë se ata nuk janë të sigurt. Kur flasin, flasin me gishtin e majt. Në flasin me djatht flosin me me gishtin e majt. Nuk jam i sigurt sa çe, në ça çe thoj. Se këtë shenjë vllazët kanë do të më thoni. Nëse rënë gjuha, kjo nuk rënë gishtin, edhe dora. Këto nuk rënë dhe <coughs> vllazë. E, mesin e Sikur qi, mundohen të mundohen disa njerëz që më krijuan rutinë mesëdhe muslimane. Sikurçi, mundohen në ndonya sot për herojtë muslimanë me fut të vezvese. A thu mos janë havariçbe. A thu mos janë këto dot bifes. A thu יהודיה i ka përgadit. A thu Irani i ka çu. A thu Saudi i ka çu edhe vezveset shumë ta nuk banë Allah të me jetu me vezveset besimtari i ka punë shumë të qartë në fe por luta Allahun Subh subhana huatana sinqeresht që Allahun gjelara qdoher të i banë sejlet të qartë atëti dhe merë për njerën i qëri ka mjeglë a dini Allah zërse jahudit benu Israelt të cilët kanë qenë njohër për te ka njës për sërhëllus të meseleve për njerëzit të cilët kanë ngrapuë Në vështrimsi sikur të bëjnë i përmendom disa njerëz që sot intervistë e bën çafierta e bën çafierta e bën çafier intervistë i boin për me për me eruditë sami ne vet njerëzit ata nje kësaj sendë shkëmboj Allahu xhellahu alaika hum me territor sad gaziba bos katëdhvite sad gaziba bos sero një territor shumë i vogël në Palestinë i ka hum katë radh vite sule kanë ditë rrua ata edhe sa të Allah zar endaj më është ajo kur njeriu nuk e din se çilin grup ndonjë do me është në hak Kur njeri nuk e din se cilë është në hak, kur njeri nuk e din se filon mesela është në hak, filon çështja ç'është, filon argumenti ç'është. Eksti më radh. Kur njëri jeton me lloj-lloj mendimesh dhe në zveshës. Kur ka defokusim te muslimant, ai është një dënim shumë i madh për ne vallas. Kur ti nuk e din se është halal apo haram gjë. Edhe pse vetëna dinëse Allahu xhelalu ka lanë mesela të cilat Dhe se e vërdajta që kërë që ka thënë Im një ka imi Rahimullah se Ato se ndë për të, të cilat nuk, ka, nuk të ka prejë Allah u Gjellar nuk mënësh me thënë që janë haram Por nësë njëri dhënë murujt Ruhet Nuk mënësh me thënë që janë haram ata Por nësë dhënë murujt Ruhesh Pra nuk ka diqka në fejnë Islamë Vetëm se Ka përgjigje të marë në gëzër Me po kjo duhet Dëmatë me më mësim Me dhije Duk e Në den Allahu subhanahu wa taala Allahu جل جل ودنا ngrit në dyndjen dhe në ahirat dhe do të na bam për atë që e gjejn rrugën e vërtet dhe nuk jeton me vezvese. Ëndjerov vëllezër, thon ata se nëse njeriu i e thon me vezvese të akidës, me vezvese të fikut, me vezvese se filan uji a është i pastert, a e kumë la krahin apo sa kum nën kamun, edhe kështu më roh, këto vezvese janë dënim për njeriu dhe largim nga rruga e Allahu subhanahu wa taala dhe privim Allahu qabo hirman, t'qabo haran Allahu fiku nefas ze mu angazhu me sene me transhëshme. Eloh simallahu xelalahu, Allahu subhanahu tala, të rit e islamet të mbrojn, prej vezresave, të ruan nga bustet e xhehenemit, të ruan Allahu subhanahu wa tala prej fitneve së dūnjae dhe të haretit. Eloh simallahu subhanahu tala që Allahu xelalati na bën të përforcojmë në fenë e tij, na përforcojnë këtë zemër që ta shohim vërtetën e vërtetë e të ndjekim ata, e të kotën ta shohim të kotë e të largojmëi asaj. Sallallahu ala nabine Muhammad wa ahrid dawana. Alhamdulillahi rabbil alamin. هل ترى كيف لبسنا في الترائي من لبوسي فابتسمنا للبرايا واختلينا في عبوسي